Jó 2022. május 3. a kedve. másodperceken belül 7 óra lesz. Ez a Kejfe Jancsi, minden amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a metezők valami Fial János 14 éve aligaknak nem. Felette is igen, korlátozott mértékben ajánlott adás, Minden nap meglepetés. Minden nap. Igen. egyáltalán. Tegnap már azt követően, hogy elváltam a Dushan-tól, beszélgettem a többiekkel, mondanám, hogy a munkatársaimmal, de ez olyan fejlentős hangzik. Utána találkoztam egy évfolyam társammal, aki a legjobb barátom volt, és nem találkoztam bele időtlen idők óta. Úgy érkeztem oda, hogy már nem emlékeztem, hogy mibe maradtunk, hogy hányra fogok odaérni, de hát a Dusán beszélgetés is, és tovább tartott. A megbeszélés a munkatársaimmal, akiket nem munkatársaimnak nevezek, az is sokáig tartott. Így aztán abban bíztam, hogy hát lesz, ami lesz. Hát hát későn érkeztem, akkor majd megmondja, és akkor majd találkozunk legközelebb, vagy sohasem. De nem mondott ilyet, csak mondta, hogy hát nem erről volt szó. Mondtam, hogy hát én egyáltalán emlékszem arra, hogy miről volt szó. Talán fél tizenkettő lehetett. Nem tudom. Valamikor negyedőtkor jöttem el. Nem is emlékszem, hogy emberrel én utoljára, amikor beszélgettem ennyit. Hazamentem, megebédeltem, az ebéd volt, ez olyan legényes módon volt, ettem spenótot két tojással, aztán ettem valami gyors gyorsfagyasztott kaját, aztán még ettem valami magvakat, de akkor már ilyen transzban voltam, tehát ilyen nem létező állapotban. Aztán lefeküdtem aludni, felébredtem valamikor hatkor, vagy negyed-hétkor, nagyjából hétig nem birtam fölállni az ágyból aztán fölálltam és kilencig, mint hogyha valami tudatmódosítószer hatás alatt lettem volna, nagyjából úgy érzékeltem a világot, Közben különböző emberek hívtak, mindeniknek azt mondtam hogy én erre alkalmatlan vagyok majd aki sms küldött neki meg igyekeztem úgy válaszolni, hogy ne kelljen beszélgetésbe bonyolódni velem. aztán elfeküdtem és valamikor négy óra után keltem 06171242 egy Mondom nulla egy Not, akkor nem beszélgettünk. Jó reggelt! Jó Bányai vagyok, akik beszéltünk a Presszel koncert után, beszélgettünk. Igen. És akkor jött szóba a Dusán koncert, és... Annyit azon a klárít az ott a múlt hogy már magam is kezdett kaptam a Dusán koncert, ez a Presser koncert ellenére, de külföldön voltam, meg tudom, hogy nem is volt egy, És ahogy ígértem, utolat fogom meghallgatni a, a hétfői adást. Hát még csak oda eljutottam, hogy a hölgy e-mailjét hallotta meg a Presser jelenlétéről a Dusán koncertben, és hát a legrosszabb félelmeimet igazolta a dolog. Még nem hallottam a, a Dusán arra, és nagyon kíváncsi vagyok, meg fogom hallgatni az előadás után, de, de hát pontosan az történt, mint a, mint, mint a Presser koncerten. Tehát az érthetetlen előadásmód, a, a önmagába forduló, önkielégítő, Két dolgra Kédo, akarok kitérni, de lehet, hogy ebből kevesebb lesz, vagy több. Az egyik, hogy nagyon tanulságos, hogy a, az interjú előtt telefonált be, ugye én ezt nem szoktam szeretni, de kivételesen felhívva figyelmét arra, hogy oké, az öndicséret büdös, egy, egy egészen fantasztikus beszélgetés született, tegnap maradjunk abban, hogy nem az én, hanem a másik fél jó elvégre róla szólt a beszélgetés, és tényleg róla szólt. Tehát ez egy, ez egy portré volt, nem egy teljes alakos, és nem egy életút interjú, de egy olyan interjú, azt mondtam a Dusánnak a legelején, hogyha meghal, akkor szeretném, hogyha ezt az interjút vennék elő vele kapcsolatban, és ez a szándékom. Tehát nem arról szó, hogy szeretném, ha meghalna, hanem hogy ezzel az igényel lépek fel, és még csak azt sem mondtam, hogy azzal az igényességgel, hanem hogy, ami egyszerre volt teatrális egyébként, meg az ilyen önbeteljésítő jóslatok ilyen esetekben általában nem szoktak összejönni, éppen a dagályosság, vagy a másikban lévő okán. de utolag azt kell mondjam, hogy amit akartam annélkül, hogy pontosan tudtam volna, egy páratlan jó portré készült, tízes skálán, feles. És ennek része lett valahogyan a koncert, hogy hogyan került szóba, már nem tudom, nem feltétlenül én hoztam szóba. És a dusán valami olyan végtelen eleganciával, valami olyan beleérzéssel beszélt arról, hogy ő tisztában volt azzal, amikor őt felkérték erre a koncertre, hogy valójában ez a presszernek korábbi koncertek koncertjeinek a Covid miatti elmaradásából adódó hiányérzetével hogyan van összefüggésben, és hogy valójában az ő születésnapja hogyan teremt aprópót arra és ahhoz, hogy a presszer ezeket a dalokat előadja, abban volt valami olyan finomság, ami egyébként a verseiben is benne van, és az egész költői lényében, a szószoros és a szóhátvit értelmében, amit a presszer tökéletesen nélkülöz, de az, ahogy ezt elmondta, az olyan tökéletesen reflektálta levélre, és olyan mértékben volt megbocsájtóan, őszinte, eh, hogy arra szavak nincsenek. Tehát én azon gondolkodtam, hogy érdemes-e ezt megemlíteni? Vagy hogyan érdemes megemlíteni? Különösen egy életút interjúban, ahol a tegnapi vagy a múlt heti koncert, hát egy elenyésző jelenség, hát egy koncert a millióból, miért pont azt emelné az ember ki, de ezt a dusán valami hihetetlen érzelmi és nem érzelmi intelligenciával oldotta meg. A másik pedig azt akartam mondani, hogy a hétvégén szembesültem azzal, hogy a szakmám egyik legnagyobbja vagyok, független attól, hogy a modorom az nem jó, és azon gondolkodtam este felé, amikor láttam, hogy nagyjából talán ha négyezrel látták ezt a beszélgetést, hogy mi akadálya volt annak belét, hogy a 168.hu arra se érdemesítette, hogy megjelenítse a saját oldalán. Szóval, hogy vajon miből adódik az, hogy vannak százezres nézettségű dolgok, és van olyan, ami csak négyezer, miközben tudom, hogy nem a méret a lényeg, de de mégis az emberben benne van ez a látva lássanak, szóval, hogy, hogy, hogyha az ember, érti ért, mint egy gyerek, aki rajzolt valamit, és akkor azt mondja, hogy anya, ezt néz, meg, és a, a rokonsághoz mindenkihez odaszalad, és aki nem mutat kellő érdeklődést a rajz iránt, arra a gyerek megharagszik. Ez a, ez a szándék volt bennem tegnap, és, és csalódott voltam valószínűleg szakmailag én nem járok el jól, aki körülöttem vannak, azok meg hát úgy bánnak velem, hogy bánnak. Hogy ezen tudok-e változtatni, és ha tudok változtatni, akkor az érdemben erre kiha e vagy sem. Nem tudom, mindig elégedetlen vagyok, volt a nagyon messzire jött ember, aggódtam, hogy hányan lesznek, és sose voltak annyian, mint akkor. Az is lehet, hogy egy rossz interjú készült, amely nem érdemelt négy nézőnél többet. Ő mégis az volt benne, mint a gyerek, aki azt mondja, hogy tessék, mit rajzoltam, nézzétek meg. Fantasztikus voltatósan. El lesz ragadtatva tőle. Illetve, ha nem lesz elragadtatva tőle, akkor majd mondja meg, hogy miért, mert akkor bennem volt a hiba, vagy valami megcsalt az érzékeim közül. Fantasztikus Értem, Nagyon kíváncsi vagyok rá, de előbb a mai élő is kíváncsi vagyok. Köszönöm. Éli. Olyan vagyok, mint aki ki jött valami fáradtság. Nem tudom, is velik-e az érzést. 061-712-42. Ne feszélyezz a csönd. azt nem tudom őknek jó elmondani tegnap a barátommal találkozva egy négy és fél órás beszélgetés vagy ki tudja hány órás beszélgetés után ugye az volt bennem, hogy akkor most fogunk -e találkozni ismét vagy sem hogy az emberrel szemben ott ült a dusán látom, és most nem ülott és valószínűleg már soha többet nem ott, hogy én lehet, hogy egy gyerek vagyok de, de hát olyan mennyiségű érzelem van bennem amelyekre szavak nincsenek és az embernek lett egy lett egy nem csak azért a beszélgettünk, hanem ahogy erre én készültem hónapok óta a padlás óta és akkor most ez a beszélgetés megvolt és akkor kicsit tudják mint amikor a lányom először volt óvodában és akkor mondtuk neki, hogy hát akkor ma megint megyünk, és mondta a lányom hogy tegnap voltunk óvodában ma miért mennénk oda, hát már megvolt Hogy amikor én egy nagy szerelmemmel először lefeküdtem, és ő mondta, hogy ott marad, akkor én mondtam neki, hogy menj el haza, mert azzal az élménnyel, amit az együttlét okozott, azzal olyan mértékben nem tudtam mit kezdeni, túl túlnőtt rajtam, tehát és nem akartam a másikat megbántani, és arra gondoltam, hogy az a legegyszerűbb, ha elválunk, aztán kiderült, hogy ezzel én őt nagyon megbántottam, pedig szerintem jól döntöttem. Láttam, a múlt héten kiderült, hogy az apám feltételezett szeretője meghalt, akivel találkozni szerettem volna, hogy beszélgessünk az apámról, és ez a beszélgetés már soha se fog létrejönni, és hogy ez nagyon zavar. <tos> <tos> és mondtam, hogy jövő héten hétfő este fél nyolctól nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Klub volt lokájában, az Erzsébet téren, az akváriumklubban lépcső le-barra volt klub, volt lokál. Kicsit olyan vagyok, mint aki minden előtt és minden után van, csak épp a jelenben nem vagyok, de ez nem először fordul elő velem. egy a sparkle from her eyes She wants to be a good mother So she'll do her best she can What about the other? What about the man? Senki 0,1, 712, 42. And the will will follow. But Tomorrow it's come to live a mine with family on a bone It's chill factor to the bone. And she had her dreams too, but how can she pursue her ambitions? They're great or small You took her wings and flew But remember when you're through Your rise was due to somebody with presents Things she could never buy Delight them with your stories készültél. Igen, igen. De tudod, amikor átvettem a kártyát, akkor hiába vizsgáltam le előtte hétszer, és mindenféle örömökre értek hozzá, hogy sikerült ez is, az is. Amikor a kártyát a kezembe kaptam, át, az is szóval... Jó, hát ez önmagában ugye azért is nagy szó, mert ahogy én tapasztalom, azért az emberek az idő előre haladtával már nem tudnak úgy örülni, mint régen. Keseregni annál inkább, így aztán a te örömödnek ennek következtében felfokozott jelentősége van. Igen, Örülök, van. hogy örülsz. Irány a munka. Apukám biztos azt mondaná, hogy büszke vagyok rád, de nem vagyok az apukád. <gül> de jó esik, amit mondasz. Nagyon, nagyon tetszik a dolog. Képzeld el a tanulókat, ahogy hívtam föl, akkor éreztem azt, hogy hoppá, akkor én most, most keltem bele abba a pozícióba, hogy innentől kezdve én nem vagyok egy, egy elképzelt lehető oktató, hanem ad lettem ebben a pillanatban, hogy beszélem vele. Ez az időpont, amit megbeszélünk, azonnantól, hogy őben van vésve, ő erre készül. Szóval kerültem abba a keretbe, amit elképzeltem magamnak. És megvannak már a dátumok és amikor találkozó velük? hát ez volt a lényeg. Felhívtam 10-ből hetet értem el. Sőt, nyolcsal, mert még az egyik visszahívott, tehát nyolcsal meg tudtam beszélni konkrétan órára, ugye ez volt a kulcs, hogy a tanórákat is egyeztettem velük, hogy hány órakor kezdünk, melyik nap, úgyhogy már négy nap ki van tűzve, éppen így telik majd be a naptárs. Köszönöm, cia! Cia! Hey, I can't find that on the radio. Uh, you'll turn to that station. Turned up the radio Nulo egy When I got into the house and I called you out I could tell she't been crying crying It's that same song. See you. 06171242, ne felejtsék jövő héten, 9-én, este fél nyolc, nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. Este fél tól a részemről az evidenciák professzionális felbontására számíthatnak, hogy az önök oldalán mi lesz. Hát, hogyha csak csupán annyi lesz, mint másfél héttel ezelőtt, azzal ki leszünk egyezve, de cél a csillagoség lehet-e valami még külön, mint amilyen akkor volt. Talán igen, talán nem. 9-én este fél-nyolc órakor az Aquarium Klub volt lokájában nagyon messziről jött ember. Jöjjenek el a belépés diételon. Yeah. from my eyes. Listen to the radio. I turn off the radio. I can't hear it. Now I can't hear it. Hey hey. Yeah. Reggelt. Jó reggelt! kívánok! Bihar Éli vagyok. Meg is és... a hangját. Igen. És múlt héten, vasárnap jöttem meg Németországból, és két új tapasztalatot tettem szert, amit meg szeretnék magával osztani. Nekem mind a kettő teljesen meglepő volt. Az egyik az, hogy meg vannak számozva a fák a városokba. Mindegyiken van egy ilyen kis horgányzott, vagy nem horgányzott hanem zománcozott kis szám. És úgy kérdeztem a barátom, hogy ez mit jelent. Azt mondták, hogy ez egy tájékozódási pont. Ha valaki rosszul van, bármi történik vele, csak a számot kell bemondani. És ezzel azonosítva. Ez még város. Vagy minden ez isten volt, de mindenütt. Tehát mennyiben is ott voltam, tehát mindenütt. Ez hm. jellemző Németországban hogy be van, De nem tudom, hogy minden tartományban e. Nem tudom, Igen? ez a Wiesbaden környékén történt. Ez volt az egyik, a másik pedig, hogy elmondták a barátaim, Németországban a Bundestag hozott egy előírást, hogy minden külföldi munkást, és mindenkit, aki külföldről jött be, az úgy kell szólít megnevezni, hogy internacionális hátterű polgár. Tehát nem lehet azt mondani, hogy arab munkás, nem lehet azt mondani, hogy török munkás, nem. internacionális hátszerű polgár. Ez az ő nagyon-nagyon érdekes megfelelési, vagy nem is tudom, <gül> nem, nem tudok az rá, hogy micsoda. Igen, de, meg, tudom érteni, me me meg tudom érteni, hogy az ezzel kapcsolatos gondját reflektálni is nehéz, hiszen az a helyzet, hogy nálunk, e, mármint Magyarországon, a dolgok visszhangja, annak idején a Balassa mondta, egészen más dolog kapcsán, de zseniális mondás volt, azt mondta, hogy bizonyos dolgoknak az értelmezése azért olyan, mert ilyen a csárda akusztikája. E, na most ennek a csárdának az akusztikájában, nevezetesen Magyarország akustikájában, most egy sor dolog valami olyan módon szól, és neveződik meg, amire az ember nem talál magyarázatot, mást csak az akustikát, azzal meg nem tud mit kezdeni. Azzal nem tud változtatni. Igen. Igen. Mert ugye ezt nekem most meg kéne kérdeznem, de a hangjából meg a beszámoló módjából kiderül, hogy önnek ez tetszett, mind a kettő. Nagyon-nagyon Érdekes volt számomra. Nagy De pozitívan volt. érdekes, nem pozitívan negatívan. Érdekes. Abszolút pozitívan érdekes. Ráadásul igen. olyan módon pozitívan érdekes, amit mással is meg akart osztani. Igen, igen. Igen, igen. hát ez ennyire most már ismerem. Igen. igen. És még egyet szeretnék kérdezni magától. Igen. Ez a barátja ő volt, akivel annak idején éjszaka beszélt, mert hogy a barátnőjének mondta, hogy éjszaka fölhívhatja magát telefonon. Igen. Igen, és igen, igen, volt, az. mondtam, mert ugye nem sok emberről mondta, hogy a legjobb igen, barátja őről, akkor érdekes az élet, igen, ez hát nagyon más lehet. másrészt hogy maga mennyire figyel. Igen, hát, van akire érdemes, kérem. Van nem tudom, erre nem tudok mit mondani, de... Nekem, számomra nagyon érdemes. Értem, de ez most megint zavarba hoz, hogy megint elköszönök, meg fel is kell hívnom az elsimon, de ami érzelmileg megérint, az mind zavarba hoz. És az, abban a pillanatban, hogy zavarba hoz, abban a pillanatban távolítom, rosszabb esetben agresszív leszek. Igen. Éh. Halló! Jó reggelt! Jó reggelt! Mivel kezdjünk? Te vagy a misővezető? Nem, figyelj, el? Isten áldja már meg, hát beszélgetünk egy beszélgetésben, két ember van. Hol voltál a hétvégünk? Jajajaj, a hétvégén. Konkrétan vasárnap vasárnap, nagyon sok cikást csak a vasárnap estére emlékszem, most így hirtelen, mert egész este az Egerházi a barátommal Milyen is. érdekes dolog az ember, sokszor van így, hogy rengeteg dolog történik velem, mégis teljesen kiesik. Este hol voltál? -e? Az Egerházi Atila barátomnál ültem, dolgoztunk a újabb darabunkon, amit közösen csinálunk. Gyulodíjas kodográfus, a fejlőváli baletszínáz igazgatója. Nála ültem a lakással, nyúlva, és a éjszakában nyúlóan is dolgoztunk. És mi lesz a darab? Hát, ugye, mint az Atilla balettművész és balettkodográfus, ez egy tánc darab lesz, de egy olyan premierünk lesz május 25-én a fejlőváli színázba Székesfehérváron, amely két részből áll. Az első rész egy örkény, Inspiráció, fogalmazunk így, tehát egy olyan érdekes darab esz, amiben nem lesz egyáltalán zene. Csak őrkép szövegek, illetve az életértelme című őrkény egy percesre. írtam egy ilyen repetitív szöveget, és az a, arra a repetitív szövegre csinál, a ő az az atyva. Tehát nagyon az őrkény egypercesek inspirálják, egy a zene lesz a végén egy szám, az nagyon meglepő, úgyhogy nem akkor melárolni, hát ha valaki eljön megnézni. Valószínűleg el menni, igen. Mikor a ez? második... Mikor lesz? Április 25 e Május. Á, május 25 e igen. Este 7-t volt a Székes Félvelés, a második táncetűz. az már kiféltött a szényszövegére, kifélt abban már zene is lesz. Tehát egy... Ő, így egy szöveget, ami... ami, ami de... Nem fog koregráfiát készíteni az Attila... Tehát most egy nagyon érdekes vállalkozásunk ezt, kísérletünk ez, hogy hogyan lehet az irodalmat, az irodalmi anyagot, a, a szöveget, nem is fogalmazni, hogy tánc témájává tenni, nem, Miképpen tud táncnak a koreográfiának inspirálója lenni. Volt már egy ilyen előadás a Timánnak, egy Kafka darabja, de ott egyáltalán nem hozott el szöveg, csak a, csak a Kafka inspirált a koreográfiát, láthatunk, de itt ugye végig lesz szöveg, sőt az elsőben, mint említettem, csak szöveg lesz, tehát nem lesz zene, lesz. lesznek hang, effektusok, tehát mondjuk írógéphang, ami többől tényleg perces miatt érthető is, hát ezen dolgoztunk. hang volt a Dusán koncertjén, és a Presszel játszott írógépem. Igen, de ez egy más, más világ. Én ezt jött. értem, drágám, csak egyszeren eszembe jut. Hát hadd asszociáljak, már az Isten áldjon meg. Semmi rosszat nem, nem, mondtam, nem mondtam. Csak nem eszembe mondtam jut, hogy hallottam, hallottam írógépet legutóbb egy koncerten, és az is eszembe jut, hogyha egyébként ezt az ember nem látja, csak mondjuk hallja, akkor mondjuk az én lányom, aki nálam valószínűleg látott írógépet, de hogy látott-e írógépen, és tudja, hogy az a hang, ami onnan kijön, az egy írógépből származik, hogy vajon be tudja -e azonosítani, mert ha nem tudja beazonosítani, akkor ugye csak egy bizonyos korosztály számára jut el az az üzenet, amit az alkotó elenged a maga útjára. Ez így van. Ez olyan, mint hogy a keresztrejtvényekben benne van, hogy titkárnő csinálja, és akkor az van benne, hogy írógépel, és arra gondoltam, hogy a keresztrejtvényeket valószínűleg csak vén embereknek készítették, mert egyébként ezt más rajtuk kívül nem tudja. A legutóbbi amikor, amikor a gyerekeim velem voltak, akkor valahogy a két kisebbik megszállt az életési keresztrejtvényt fejtettek, és az igencsak ellenző volt, hogy milyen kérdéseket tettek fennek, hogy <gül> apa, öt betű, és látszott, hogy olyan dolgot, amiről egyébként kulturális értelemben fogalma sincsen. De ezen kivetni való nincs mit. Nem is mondtam. Nem csak az, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy szerintem, látod, ez, ez rasszizmus, ez keresztrejtvény író rasszizmus, szerintem a keresztrejtvényeket író emberek, azok nem fiatalok. Valami esélyek. Én nem tudom. Mint hogy azon is elgondolkodtam, hogy maguk a keresztrejtvény fejtők vajon nem eleve egy bizonyos korosztályból vagy egy bizonyos kor után kerülnek ki, és itt aztán súlyosan elmarasztaltam magamat, mert habár gyerekkoromban is töltöttem ki keresztelni, mint hogyha most többet töltenék ki, és aggódni kezdtem, hogy ez hova vezet. Én középiskás nem töltöttem ki keresztelni, pedig a középiskás koromban megszállott keresztelni, fejtő voltam. Aztán... Ezzel rátszáfoltam az előszörtevésedre, de a gyerekeim például ez van, Ez tök jó, akkor nem kell még mindjárt temetőbe vennem. Azt áruld el nekem, hogy ez egy rossz feltételezés a részemről, hogy én azt érzékelem, mint hogyha többet foglalkoznál, e irodalommal, amivel te egyébként korábban sokat foglalkoztál, és amiről volt szó köztünk nem is egyszer, hogy amíg parlamenti képviselő voltál, addig semmilyen időd nem jutott el és most meg, mintha jutna, és ez összefüggésben lenne a váltással, vagy ez teljesen rossz feltételezés? Abszolút jól érzik, de nem az idő miatt. Tehát azt többször elmondtam, hogy az a munka, amit a parlamenti képviselőség jelent, az, az tulajdonképpen a, az alkotás utáni vágyat, de nem is így fogozni, nem a vágyat, hanem, hanem azt a lelkületet uh, kívüli az emberből, vagy uh, teljesen háttérbe szorítja, ami ahhoz kell, hogy te... Itt álljunk meg, arra, arra tudsz arra válaszolni, hogy miért? A, az ember a, ebben a politikai virágban, amikor benne a és a parlamentben küzdés, a nyilvánosság különböző fórumain forum, politikai vitákban vesz részt, nem azt jelenti, hogy most nem politizálok, vagy nem értelmezek politikai kérdéseket, hiszen rendszeresen megyek a, ez itt a kérdésbe, az emlődve, ahol alapvetően politikai problémákat tárgyalunk meg, de még, mégsem abban az értelemben politizálok, mint amikor bennültem a, bennültem, a bennültem a parlamentben. Szóval, amikor az ember benn dolgozik ebben a közegben, akkor ez a közeg uh, annyira leküti a, a figyelmét, és olyan szinten uh, arra koncentrálsz, arra a arra a vitára, az abból következő stresszre, hogy, hogy szerintem így nem lehet, uh, lehet alkotni, Vagy nagyon nehéz, mert nem azt mondom, hogy nem lehet alkotni, hiszen nekem is jelentett meg sor a könyvén, behozzák tenni, hogy alapvetően eszélyközeteim és tanulmányközeteim jelentek. Rossz a kérdést nem tudom jobban föltenni: Múzeumi igazgatóként kisebb, vagy más a stressz? Nem, csak Modern azért is kérdezem, mert legutóbb, ezt van, ezt egy nagyon érdekes, hogy beszélgettem Horváth Csabával, aki, mintha téged halanálak, a hétköznapokról, oké, mindenkinek más történetei vannak, de azt mondta, hogy egy politikusnak tudomásul kell bennie, hogy az élete velejárója a stressz. És ezt hosszan fejtelgette. Én meg hallgattam ámuló szemekkel és fülekkel. Kisebb, vagy más a stressz múzumi igazgatóként, főigazgatóként? Nem gondolnám, hogy, hogy... Szóval jóval kisebb a stressz de másmilyen is. De egyébként pedig nagyon jó a stresztülő képességem, tehát, hogy, hogy, hogy különösebben problémát nem okozott akkor sem, amikor politikus voltam. Többet tiszkolok a gyerekeim jövője, sorsa miatt, mint, mint, vagy mondjuk éppen most, ami, ami azért mégiscsak némi szorongással töltel ez a szomszédba zajló háború, és annak az eszkalaulási beszélje. Az, az, az minden másnál. Hát vagy nem is feltétlenül az eszkalálódása. Kicsit olyan ez, mint egy gyulladás. És egy gyulladás minél tovább tart, annál jobban felzaklatja a szervezetet. Nem kell ennek eszkalálódnia. Önmagában az, hogy ember nem tudja, hogy mikor van vége, és azt lehet látni, hogy mi minden darál be, illetve nem is bedarál, hanem hogy egész egyszerűen hogyan változtatja meg a, az életünket kisebb és nagyobb tempóban, ez tényleg egy szinte átláthatatlan jövőképet generál, vagy hoz létre, amivel kapcsolatban mindenki másféleképpen aggódik. Igen, ez így van, ahogy mondod, de én azért uh, még itt csak attól tartok a legjobban, hogy, hogy uh, vagy, vagy azt uh, szeretném legjobban, hogy ez a háborús konfliktus egyébként rendkívül súlyos az én megítélésem szerint, hogy az ne terjedjen tovább. A háborús konfliktus ráadásul uh, most már nyilvánvalóan nem pusztán ukrajna és Oroszország, hanem az Egyesült Államok és Oroszország között zajlik egy harmadik ország területén. Erre persze most lehet azt mondani, hogy, hogy hát ez egy micsoda Putyin barát narratíva, de hát nagyon távol állt előlem a Putyin barát narratívának a megfogalmazása. Pusztán csak abból a tényből indulok ki, hogy mondjuk a legutóbbi Pentagon jelentést alapján, amely szerint, ha jól emlékszem, több mint 3,4 milliárd dollárnyi Újabb fegyverszállítmány megy Amerikával, Ukrajnába. és még az olyan mértékű fegyverszállítmány megy összesen a, az ukránoknak, ami az éves orosz kiadásnak a kétharmad, hogy jól emlékszem. Tehát azért nem vagyok én ennek a kérdésnek semmilyen sem szakértő, csak pusztán olvasom a magyar, meg a nemzetközi sajtót. Tehát, hogy azért ebből az látszik, hogy itt itt jóval többről van szó, mint Ukrajna és Oroszország küzdelméről, mint az orosz agresszor és a hazájátvédő védő ukrán népnek a, a, a harcáról. Tehát ez egy nagyon nagyon összetett dolog. Rendkívül sok a külföldi katona van, nem hivatalosan Ukrajnában, illetve nem, nem úgy, hogy az ő reguláris hadseregeik azok bekapcsoltak háborúban, mert akkor mégis csak eszkolálódáson nem lesz szó, hanem mondjuk, hogy önkéntesként vagy kvázis oldosként, Hát brutális az a fegyverszállítma, amit csak az Egyesült Államok küld, és akkor nem beszéltem még az, az Európai Jó bizonyos országairól, vagy uh, akár Ausztráliáról, szintén megemlíthetnék. Hát, ez, emiatt különösen aggódom, mert, mert, mert, mert, mert, mert addig, amíg ez csak két a konfliktus, addig is rettenetes, addig is borzalmas, addig is félelmet gerjesztő, de így, hogy, hogy gyakorlatilag benne van az a, az a lehetőség, hogy ez ne csak ilyen fő módon legyen több országnak, több nemzetnek az ügye, addig, addig van mitől tartanunk. Hát neked látom a lengyeleket, tehát látom azt, hogy a lengyelek azt a történelmi lehetőséget látják ebben az egész konfliktusban, hogy a sok évszázados ellenfelüket, akikkel gyakorlatilag, Gyakorlatilag évszázados vitáik, küzdelmeik vannak, kell sok évszázados területi vitáik vannak, akikkel szemben nyilvánvalóan teljesen jogos vágyaik is és fájdalmaik is vannak, gondolj csak Katyira, meg Sorot nem tovább a dolgokat. Tehát, hogy, hogy most, na most itt a lehetőség, hogy ennek az igazságtalan háborúnak az őrügyén őket ö, teljesen visszaszorítsák. Hát nyilvánvalóan ez rögtön azt jelenteni, hogy, hogy, hogy ö, egy NATO tagország is bekapcsolódik egy olyan háborúval, ami, amiből óriási nagy konfliktus lehetne, vagy a mostani már is sokkal nagyobb konfliktus lehetne. Ilyen, engem, engem az is zavar nagyon, hogy miközben természetesen nagy érdeklődéssel hallgatlak téged, az, hogy az ember ezzel kapcsolatban egy kvázi objektív tájékoztatást kapjon a saját hazai médiájából, az arra való remény szinte nulla. Hát hogy az ember ezt épp úgy összerakja a különböző hírforrásokból, mint ahogy más dolgokkal kapcsolatban is cselekszik, és ettől nem vagyok elragadhatva, arról nem beszélve, hogy kormánypárti politikusokkal beszélgetve, magánemberként mennyire nagyobb nyugtalanságot mutatnak, mint amit kifelé megengednek maguknak, ami nagy valószínűséggel, azzal van összefüggésben, hogy... Hogy hát ez a dolguk, hogy nem kelthetnek pánikot, holta elmondanák azt az aggodalmukat, ami bennük van, akkor nem feltétlenül pánikot keltenének, csak azt lehetne látni, hogy közel sem annyira e, nyugodtak, mint amilyen benyomást egyébként keltenek. De én alapvetően a szemlélő és a befogadó oldalán vagyok ez ügyben, és próbálok valami értelmes választ összerakni mindazokból, amit egyébként olvasok és hallgatok. Érdő, gyakorlatilag azt látja az ember, hogy mindegyik oldalon, mindegyik oldalon csak propagandát látsz, tehát ez, vagy propagandával szembesülsz. Nem tudod, hogy mi az igazság, borzalmas. Igen, tehát ugyanúgy neked, mint nekem, mind a ketten azt akarjuk, hogy ezt valahogy az ember lehánysa erről, és aztán lásson valamit, amivel kapcsolatban neki nem feltétlenül kell állást foglalnia, de legalább közelebb jusson a megértéshez. Az állásfoglalás az nem feltétlenül része minden ö, helyzetnek. Van, amikor erre van szükség, van, amikor az ember előbb nem árt, hogyha megérti azt, amivel kapcsolatban később állásfoglalást kérnek tőle. Így van. Nagyon-nagyon érdekes, és egy eljutottunk arra a pillanatra, amikor követem, még annak a történetét, és hát ugye te ezt egyénileg el is küldöd nekem, ami még azon bizonyos Facebook bejegyzéseddel kapcsolatos. Ez a történet is eljutott oda, hogyha én tanítanék, vagy igény tartanának arra, hogy levezessek egy történetet, szintén összefüggésben van a csárda akusztikájával, hogy ugye Balas a tanárról mondta azt még annak ide, amikor jártam, hogy ilyen a csárda akusztikája és ez dolgok értelmezésével kapcsolatban mondta. Amikor mi beszélgettünk, akkor én tisztában voltam, hogy a Mandiner írásod az, az egy erős írás, de azt gondoltam, hogy a miketünk beszélgetése tud annyi részletet nyújtani, amit egyébként érdemes vezető hírportáloknak eljuttatni, függetlenül attól, hogy megjelenik a 168hu hónap, amit, amit oda megörökítettem, de a fülük nem mozgották, ami természetesen e, joguk, tehát e, az ember legfeljebb csalódott egy kicsit. E, viszont két írás is megjelent, és sorrendben haladnék, e, egy napon a mi beszélgetésével, és tehát néhány órával azt követően, vagy viszonylag sok órával, hiszen te hétfőn este, ez pedig kedden este jelent meg. El Simon alapvető hibát követett el, amikor édesanyja háziorvosát okolta az egészségügyi, az egészségügyi bajaiért. Pál Mónikának, egy szociálpszichológusnak jelent meg egy írása, a 24 n amit őszinte döbbenettel olvastam, nem tudom, hogy elét kerülte. Mert hát én elkezdtem olvasni, ezt a napba hagytam ennyire abszurd írást, nem, nem is láttam. Tehát, hogy, hogy megmondom, hogy nem tudtam végigolvasni. Tehát, és nem is tudom, hogy mi motiválta a szerzőt. Tehát, hogy, hogy egyszerűen nem értem meg, hogy először is, hogy egy, egy egy ezen a területen dolgozó személy ne értse meg azt, hogy én alapvetően az empátiát, az emberséget, a tudatot hiányoltam, és csak másodszorban ö, nyilvánítottam például, az egészség jellátórendszerében, ami ennél sokkal összetettebb. Egyébként ennek kapcsán egy egész komoly vita alakult ki a háziorvosi ellátórendszerről, és rendkívül sokan. Hát Kórház igazgatók keresztem, meg kórházi, kórházi osztályvezető főorvos barátom írt nekem ö, levelet, részletesen leírva azt a problémát, mit jelent az, hogy a háziorvosok többsége ö, gyakorlatilag, az elmúlt években vizsgálatok nélkül rá, eresztett a jár a betegelátó rendszere meg a kórházakra a, a, a betegeket, hiszen csak beutolókat írtak, és, és küldték be a, a betegeket azonnal a kórházba, hogy ez milyen terhelés növekedést hozott magával. Tehát nem tudom, hogy ezek nem akarom ezeket nagyon minősíteni, mert véletlenül is akarok. Egészségpolitikával foglalkozni. Igazság szerint az az, az egész jelenségben, az a, azon túl, amiről a múlt héten is beszéltünk, hogy nem értem, hogy az emberek egy részében meglevő harag, gyűlölet, adott esetben jogos sérelem, miért kell, hogy a legszélsőségesebb, legbusztustanabb megnyilvánulásokban kerüljön a nyilvánosság elé. Tehát, hogy miért nem tudják egyes emberek magukat tartani az oszmán de de. A, az utóbbi néhány napnak az írásai azok azt is mutatják, hogy, hogy hát, értelmes, intelligens emberek egyszerűen nem, nem, nem voltak képesek szöveget értelmezni. Két dologról van szó. Az egyik az, amit től te beszélsz, a másik pedig most beszéltél, a másik pedig az, és ebben a megkeresésekben, amelyek hozzád érkeztek, vagy reflexióban, amelyek hozzád érkeztek, az is benne van, hogy egyébként egy reális e, e, problémára hívtat fel a figyelmet. Valószínűleg e, a Fidesz országgyűlési képviselősége zavarhat bele úgy a képbe, amit aztán később már nem lehet e, e, semmilyen módon sem moderálni, mert ugye magával a fidesz kapcsolatos harag, gyűlölet, ki tudja mi minden jelenik meg egy olyan vitában, amelyben ennek ebben a formában semmilyen helye nincsen, másnak meg van, és egy tisztázatlanságra hívja fel a figyelmet, egy olyan tisztázatlanságra, amely közben az egészségügyi kormányzat tevékenységéből adódik, beleértve, hogyha nincs, akkor ez miért lehet így a házi orvosok fejében, ha pedig van, akkor egy olyan hiányra, amelyre teljes joggal hívtat fel a figyelmet, tehát abban az esetben, amikor azt mondod, hogy ennek nincs összefüggése a pártpolitikával, abban könnyen lehetséges igazad van, bár mindent összefüggésben hoznak pártokkal, de ami adott esetben az egészségügyi kormányzat tevékenységét illeti, azzal kapcsolatban mégis egy kritikát fogalmaztál meg, és utólag azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan kritikát, amely igaznak viszonyult, amelyet megköszönhetett volna egyébként az egészségügyi kormányzat, független attól, hogy ritkán szoktak ezek a szervezetek kritikát köszönteni, mert egy olyan dologra hívtad fel a figyelmet, amelynek a kezelése, nem volt egyértelmű, vagy ha egyértelmű volt, akkor is mondtam, hogy akkor meg annak az olvasatával volt valamilyen probléma. Hát, na János, akkor menjünk ebbe konkrétan bele. Tehát az, az igazság, hogy újságírók azzal revolvereztek, hogy, hogy én miért támadok egy házi orvost, hogy egyetlen házi orvosi rendszert, amikor a kormányzati protokoll két éve az, hogy telefonon kell bejelenkezni a betegeknek, a házioroshoz, különösen a fertőzés gyanús betegeknek. Tehát konkrétan ezzel revolvereztek engem újságírók. A, a, ehhez képest arra nem, voltak, arra nem volt tennük igény, hogy utána, és nem csak, hogy ezzel revolvereztek, ilyen kérdéseket tettek föl nekem, hanem televíziós híradóban ö, hívtak engem tetemre és közölték ezt késztényként a lakossággal. És egyébként mind a mai napig, hát töménytelen mennyiség üzenetet, levelet kaptam, amelyben leírták emberek a hasonló tapasztalataikat, mint amit én megosztottam a Facebookon. Hát a, az eset nyilvánosságra kerülése után e, írják nekem, hogy nem tudom én a háziorvos, azt mondja a telefonon bejelentkező páciensnek, akinek torokfájdalma van, hogy csak abban az esetben fogadja, hogyha hozza magával a negatív Covid-tesztet. Ez, érted, ez, ez a közvélekedés. Házi orvosok egy része vagy nem, ismeri, vagy nem ismeri a szabályt, a valóságos szabályt, vagy, vagy ö, egyszerűen, ö, de ilyet nem is akarok feltételezni, vagy a valóságos szabályt eltitkolja. Szerintem érdemes, a, érdemes egyébként fölidézni a, a szabályt, hogy hogyan is van, mert én magam is meglepőbe olvastam a Fejér megyei azt a cikket szombaton, amely, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik, ahol az újságjók konkrétan megkereste a, a megkereste a kérdésével a na, hirtelen akartam mondani a, a, a, a nemzeti népegészségügyi nép, a, a központot. központot és Megkapta a választ, a hivatalos választ az eljárás. Jó, ezzel. Laci, itt meg kell, hogy álljunk egy pillanatra. De most ne sem ezt föl, hogy a rádió hallgatók hallják, hogy mi a, tehát szó szerint idézem a népekészségi központnak a hivatalos állásfoglalását, ami gyakorlatilag arra volt a válasz, amit én leírtam a Facebookon, és ez így hangzik. A, a házi orvosi és a házi gyermekorvosi ellátásban a járvány első hulláma során elrendelt korlátozó intézkedéseket az Emberi Erőforrások Minisztere 2020. május 4 visszavont. Azóta a járványügyi szabályok és előírások amit a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott aktuális eljárás betartása mellett az alapellátásban semmilyen a betege illetve a betegekkel való személyes találkozást érintő intézkedés nincs hatályban. Igen. És ez mi folytatódik is? Ez folytatódik is, mert az egészet elkérdem végül, a, és még hozzá úgy, hogy az alapellátás során is az egészségügyi szolgáltatási tevékenységet az erre vonatkozó jogszabályok elsősorban a néper 2000-es rendelet és a szakmai szabályok betartásával kell végezni. Ennek megfelelően egyedet mellett biztosítani kell a személyes találkozást és a vizsgálat lehetőségét a betegek részére, és ez vonatkozik a Covid-gyanús betegekre is. Amennyiben a beteg állapota indokolja, a háziakos otthonában keresi fel a beteget. idézet vége. Ezt írta, ezt írta a Népegészségügyi Központ az újságíró kérdésére válaszként, a hivatalos válaszként. Tehát, én, és nem értem, hogy az a sok újságíró a HVG-nél, a volt nál az RTL-klubnál, és mindenhol. Jó, Laci, én, ahol velem foglalkoztak, ezt a kérdést miért nem tette fel a Népegkészségi Központnak? Laci. Sőt, várjál, sőt, miért, miért, miért közöltek kézténként, vagy akár a kérdésében sugalva azt, hogy én nem tudom, hogy mi a protokoll, miközben a protokoll 7 éve pont az a ellentétes, mint amit ők ezek szerint feltételeztek. Jó, figyelj, ez a Kejfejancsinak a központi jelentősége jelen pillanatban, és bár erre nem vagyok büszke, de azért szerényen elmondom, hogy itt mit történhetett. Egyrésztről a, az egészségügyi minisztériumnak, ami nincsen, hanem nek a bonyolult nevű minisztériumnak a rendeleteit, emlékezhetsz vissza maga a Covid alatt, maga, az egészségügyi rendszer sem tudta követni, egymásnak ellentmondó, sokszor ellentmondó mm. rendeletek jelentek meg, sőt, volt Kásler Miklósnak olyan mm. megnyilatkozása is, amelyről utólag kiderült, hogy ilyen jogszabályi forrás, mint amilyen módon ő a Covid-dal kapcsolatban rendelkezett, nem is létezik, ugyanakkor az egészségügyben dolgozók életét befolyásolta hogy ez jó volt-e, vagy sem, hogy ez egyébként milyen mértékben volt összefüggésben azzal, hogy a Covid úgy tört ránk, hogy nem lehetett arra Alapvetően jól felkészülni, de talán a vele kapcsolatos reakciókat nagyobb mértékben lehetett volna rendezni. Nem tudom, vagy sejtem legalábbis, de végül is ez történt, és egy nagyfokú bizonytalanság jött létre az egészségügyi rendszerben, amit természetesen, mint minden rendszer, úgy próbált megoldani, hogy a dolgokat vagy hárította, vagy túlfokozta az óvatosságot, túlfokozta az idézőjelben. Um, nem keresek felelősüket, igyekszem úgy beszélni, hogy az nem csak politikailag legyen korrekt, hanem helytálló is legyen. Ezzel párhuzamosan, tehát kialakult egy bizonytalanság, ezzel párhuzamosan volt egy feszültség az orvosokban, hogy mit kell tenni, volt egy feszültség a lakosságban az ellátásokán. Ez a két feszültség, ez gyakran nem is találkozott, hiszen más-más szférában volt jelen. A harmadik dolog, amire felhívnám a szíves figyelmedet, az az, hogy, és nem tudok kellőképpen óvatosan fogalmazni, mint hajvdan volt kormánypárti eh, politikus, mint a Nemzeti Múzeum főigazgatója nem vagy tisztában azzal, hogy az ellenzéki sajtó, ha keresi ezeket az intézményeket, milyen mértékben nem kap választ. Tehát, Laci, amikor... te ne. Laci, hát személyes tapasztalatom van róla. Hát azt is meg, hogy amíg a te fejér hírlapnak reagált ez az intézmény, addig más megkeresések. Az egy jogos felvetés, hogy vajon itt megkeresték-e. De könnyen... Te a kérdést te nekik, mint újságíró? Tehát nem már, Szerintem az világos senki nem kereste, meg a Népegységű Központot állásfoglalást kérve. Szerintem senki. Tedd a szívedre a kezet, és mondd azt, hogy te oda tetted. Vagy hogy te ö, megkerested őket. Én nem kerestem őket, én ezzel kapcsolatban nem is foglalkoztam ezzel úgy, ami miatt meg kellett volna kerestem. Én megkerestem mással kapcsolatban, hogy ez a Nemzeti Népegészségügyi Intézet volt, vagy az, én az úgyjét kerestem meg, hogy nem gondolják-e visszavonni azt a feljelentést, amit akadémikusok ellen adtak ki rágalmazásért, amit a Favű kapcsolatban tettek, és amivel kapcsolatban a Magyar Tudományos Akadémia egy meglehetősen korholó levelet tett közé, mely szerint akadémikusokat nem perelünk be olyan mértékben nem reagáltak, hogy arra választ nem tudok adni. A teljes Covid alatt el tud, meg tudom neked mutatni azt a levelezést, amelyben visszalettem utasítva, amelyben engedélyeket kértem, és nem kaptam meg, amelyben orvosok azt mondták, hogy a Facebookon vegyen föl velük a kapcsolatot, mert ők tudnak válaszolni, egyébként pedig velem nem állhatnak szóba, mert nem kapnak engedélyt. Lazi, erről hosszan tudnék veled beszélgetni. És ez nem az ellenszól, amiről te beszélsz, csak teljesen akarom tenni a képet. Értem. Szeret, te tényleg az a gond, hogyha benned van egy alapvető féltése az édesanyádnak, és az teljesen megérthető, még akkor is, hogyha túlmentél azon a határon, amit vissza is vontál a konkrét orvos nevének említésével, az ilyen cunamit kelljen, hogy kiváltson, és ettől érzelmileg már soha senki nem fogja tudni magát távol tartani, hiszen az, ami rátszabadult, ebben a formában, valljuk be őszintén, igazságtalan volt. Csak ugye az emberek, akik itt rádúsultak, sajtó és nem sajtó, egy olyan apropó lehetőségét látták meg, amire én azt mondtam van a gyerekek, ez milyen apropó? Lehet, hogy tájékozatlan az elsim van, lehetséges, hogy ti most azt gondoljátok, hogy ilyen állapotban nem lett volna szabad hagyni az édesanyját és külföldre utazni, de mi lenne, hogyha objektíven néznétek ezt a történetet, és nem csak ezt látnátok, amire azt mondanák, hogy fiala, könnyű neked, te vele szóba állnak, neked nem tudom, milyen szerződéseid vannak, amire azt mondtam volna, hogy hát elnézés most tényleg ez a legfontosabb, és akkor egyszer csak azt vettem volna észre, hogy kár volt megszólalnom. Már rég nincs, Laci, egyrészt másrészt, bunkós bot van. Pak, fejbe, és aztán annyi. Remben járvettem. Tehívesen? Tudomá hogy ez a magyar sajtónak az állapota, amit te itt most eladtál. Hát részint a magyar a részint pedig az egészségügyi állapota is, hiszen azért az, hogy a, a házi orvosok ilyen mértékben tájékozatlanok, vagy tájékozottak, de, nem, de mégse tájékozottak, az nem az ő politikai hozzáállásukkal van összefüggésben, hanem, hanem az ezzel kapcsolatos tájékozottságukkal, ami mégiscsak valahogy az egészség kormányzattal való kapcsolatukra lehet fogni. Én nagyon szeretném is egyszer venni a fáradtságot egy újságíró. Nem... Tíz soros, bunkosbotként működő kampánycikket írna. Teljesen, hogy kormánypárti vagy ellenzéki újságíró, hiszen itt ösztönzetű van szó. Teljesen igazad van. venni a fáradtságot, Mondjuk eljönni ide a mi térségünkbe, ahol én élet, a Velencei tó partján ahol van 9 település, van közel 30 lakos, és szépen nekiállna és csinálna egy átfogó riportot az itteni helyzetről. És azt mondaná, hogy nézzük meg, hány darab házi orvos van, nézzük meg, hogy hány, egy, egy lakos, vagy egy házi hány lakos jut. Nézze meg, hogy ezek a házi orvosok hány órát rendelnek egy héten, hány alkalommal, hány órát rendelnek egy héten. Nézz, nézzék meg, hogy ezek a házi orvosok ezért a munkáért mennyi fizetést kapnak. Utána mérjék fel az, hogy ezek a háziorvosok, ezen háziorvosok közül kinek van a, az egészségügyi ellátó rendszerben másodálása, például Járól Betegelátok központban szakrendelés folytat, mert nem csak háziorvos, hanem mondjuk belgyógyász szakvizsgálja is van. Utána nézzék meg azt, hogy ezek a, házi, ezek a háziorvosok közül hányan végeznek a magánorvos rendszerben valamilyen munkát, aztán azt is nézzék, hogy közülük hányan üzemorvosok, hány cégnél üzemorvosok, és hogy ezen a címen mennyi jövedelemre tesznek szert. És egy rendkívül érdekes kép fog kialakulni, amely az én megítésem szerint két toposzt nem fog alátámasztani. Az egyik, hogy a háziorvosok, a háziorvosok orvosok következően túlterheltek, és azt a topozt nem fogja alátámasztani, hogy egyébként ezek a háziorvosok alul vannak fizetve. De ezek, ezek az érészemről csak előfeltevések. Azt kérem, azt javaslom, Hogyha egyszer tényleg értelmes és értékes társadalmi vitát akarunk folytatni, ha nem csak csípőből akarunk tüzelni, és mindig, mindig indulatosan a politikai preferenciáink, értékítéletünk mentén vádaskodni, akkor nézzük meg, hogy mi a valós helyzet. Hogyha ezen túl vagyunk, akkor nézzük meg ugyanezt a gyerekorvosi ellátórendszerre, ahol egyébként teljesen más képrajzolódnak ki, mint a felnőtt házi ellátó ellátórendszerben, az én megítélésem szerint. És akkor utána van miről egyáltalán vitatkozni, van miről beszélgetni. Az az igazság, hogy egyébként az embereknek a személyes tapasztalatuk, az teljesen más, főleg vidéken, kisebb településeken, mint ami az a sajtóból, az a sajtóból átjön. És az a helyzet, hogy azok az újságírók, akik engem most, Tényleg telengirájtottak, revolvereztek, azok egyáltalán nem vették a fáradtságot, és évek óta nem veszi a, a fáradtságot, hogy, hogy alaposabban utána járjanak valaminek, hogy egyszerűen beölek az autóba, riportokat készítsenek, tehát itt Magyarországon már szociográfia, falukutatás, én nem tudom micsoda, az pár nagyítóval lehet csak keresni, olyan ritka, mint a fehérholló. Jó, én azt tudom neked mondani, hogy amikor a népszava arról írt... A te történetedről ott egy hosszú körkép volt, sok orvosra beszélgetve, speciál mondjuk ott Dano Annáról sok mindent el lehet mondani, de az, hogy ne járinna utána részleteit tekintve a magyar egészségügy helyzetének, nem lehet elmondani. Sokszor fordul elő, ebben igazad van, olyan politikai motiváció, amely megbolondítja az embereket. Hidd el, hogyha én ott lennék a társaságodban, és néha ilyen mondatokat fogalmaznál, vagy fogad, nem néha, akkor azt mondanám, hogy közben van egy olyan valóság, amelyre nem biztos, hogy van rálátásod, és amely differenciáltabbá teszi azt a helyzetet, amiről az ember egyébként egyértelmű kijelentéseket tesz. De meg, meg tudom érteni az indulatodat, azt kérdezem, hogy van édesanyád? Köszönöm szépen, hála Istennek jobban van. Majdnem készít után tegnap kiengedték a kórházból, úgyhogy nagyon, nagyon korrekt és jó kezelésben volt része. Úgyhogy hála jó Istennek, a nehezén úgy nézem, hogy túl van. A jövő héten mindenféleképpen beszéljünk a Moziai országos Színházi Találkozóról. Rendben. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Szia. Sok beszélgetést. Szia! Nulla hat egy, hétszáz Nincs több kötelező elem. Vagy beszélgetünk, vagy zeneszól. Vagy hallgatunk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy eljöttél el kis tehére végül is. Nem. Mondhatnám, hogy bánhatod, de hát ezt nyilván, én nem mondható, mert elmondtad, hogy mi a Nagyon-nagyon jó volt. A jó az mondjuk persze abban a szomorúságban, hogy valami véget ér az itken úgy jó magába, de nagyon-nagyon erős volt, és, és azt gondolom, hogy érzelmileg felkavaró. Szóval jó voltam. Ha jött volna, értem, egy taxi, és uh, viszont nem emlékszel, ez melyik nap volt? Péntekem. Péntekem. Van meg, hogy. Tudnám, hogy mit csináltam péntek este tényleg, mint az első a vasárnapjával. Nem is mondtam neki, lehet, azért kérdezem, hogy hol volt, mert én például a Velencei tónál voltam a hétvégén, pont vasárnap. De ez, ez, ez, ez is most jutott az eszembe. Azért én még mindig a tegnapi beszélgetés hatása alatt állok, amelyet tegnap részint Nos, a so pár nem hallgattam, de nagyon-nagyon jó volt. Uh, hogy hogy jött ki az a kis csigaházából, az nagyon... Ez a másik, nincs csigaháza. Tehát euh, figyelj, ez egy olyan dolog, mint amikor az ember egyfolytában a csigaházára hivatkozik, miközben, ha nem bántják, vagy olyan módon bántják, nem is bántják, hanem olyan kritikát fogalmaznak meg, amivel ő is tisztában van, akkor boldogan beszél magáról. Um, Ez egy szakma, ez, ez, ez, ez egy mindenféle, tehát hogy mondjam, nem csak a szexben van olyan, hogy előjáték, egy interjúban is van előjáték, és ennek az interjúnak, amit tegnap készült, hát iszonyatosan hosszú előjátéka volt, és sor visszautasítása, hogy visszautalják akár a szexre. Tehát, mondtam, azért hogy... ezt hogy, hogy, hogy a, hogy is mondjam, be, benned is a, benned is egy kicsit a, hát lehet, hogy túlzás, hogy félsz, hogy, hogy ez jó legyen, és... Nem euh... volt benne, tehát bennem egyetlen egy dolog volt, hogyha nem fog tetszeni neki az én hozzáállásom, hogy akkor vajon lesz-e a hozzá bátorság, hogy felálljon és kimenjen, mert hát azért ez mégsem egy udvarias kezdés, hogy az ember azt mondja, hogy a halál esetén elővető interjút akarjon készíteni bele az ember, um, de nem volt ilyen. Nem, nem, volt nem. Ilyen. azt gondolom, hogy, hogy jó érzés volt neki is, ahogy én így hallottam a rádióból. Meghallgatta meg annyi interjút a Dusánnal, és mindenki mindenben ugyanazt kérdezte. Nem volt kíváncsi a Palira. Nem hagyta, hogy az egészet átszűje annak a szelleme, mint ahogy mi beszélgetünk, amiben megvan a kiindulópont, de az összes további részlet nem. Mint hogyha egy ember egyébként papírokat tartana maga előtt, és ragaszkodna ahhoz, ami abban le van írva, és nem tud tőle elszakadni. Ezt pedig módlától mondott érdekes dolgokat, így szerencsére, ami, ami tényleg nem jellemző, nem, jel, nem köztudomású, és ezek, ezek voltak a a legérdekesebb és legmegindító pillanatok. Nem nem, nem, nem, nem, tehát ez a csigaház ez így, ez így, ez itt egy arra vonatkozó dolog, hogy hát végül is, ha hülyeségeket kérdeznek tőle, meg, meg olyanra, Igen, amire van, akkor meg? erre hivatkozzon, és azt mondja, hogy köszöni szépen nem akar beszélni. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha sok -sok, akár sok-sokat a játékkal, de lenne egy, akár egy ilyen Katona Klári is, akár több részben. Ha, ha nem is énekel. Ő is Ez az, igen, meg. Meg, meg, De, de, de a katonaklárinak a személyisége az egészen más. Tehát a, a, a Dusán a kláriban van valami olyan, mint egy szálka, ami beletörött. De nem most, már jóval korábban. De ezt nem tudom jól elmondani, ez nem sértettség, ez nem tudom micsoda. Tehát van valami, eh, amit én csak érzékeltem, de nem tudtam. Ez biztos mi... vagy benne? Nem. Ez csak azért kérem, nem lehet el, hogy, hogy, hogy ez ugyanúgy, mint a Sikaház, ez, ez is egyfajta ráragadt így. És, és lehet, hogy ő várja a legjobban, hogy egyszer ez így, ne így legyen. Hát ha valakinek van Katona Klári telefonszáma, én fölhívom. De, mert néktem, hogy van -e. Már nem hiszem, hogy aktuális a dolog. Már hogy a telefonszámom. Hát ha van de, neked, de, akkor küld de, de, tudok. Um, de azt gondolom, az egy tényleg az egy vastag. És maga koncert a koncert egyébként, a szombati koncert, az, az, az kiábrántító volt. Tehát, de az, ahogy egyébként ő arra reflektált a beszélgetésem belül, az tökéletes volt, ezért nem is kellett megemlíteni, arról nem beszélve, hogy az ember nem egy koncert alapján beszél róla, én azt hittem, hogy ez a koncert alkalmas lesz arra, hogy vezérfonal. Ő is azt gondolta, ugye ezt külön mondta, hogy kérdeztem tőle, hogy előtte beszélgessünk, vagy utána, És közös döntés volt, nem az én döntésem volt, hogy utána beszélgessünk. Ugye az emberek zöme azért szoktam mondani, hogy beszélgessünk előtte, hogy promotálja a koncertjét, de ugye ez egy olyan koncert volt, amiből nem lett kettő, arra az egyre pillanatok alatt elfogytak a jegyek. Keresem azt az embert, aki egyébként azt mondja, még a dusánon kívül, akkor beszélgessünk utána. De vezérfonalul az a beszélgetés, vagy az a koncert nem szolgált, így aztán a 7-8 óráig, vagy héttől 3 4 8 jött szakaszban használtam föl azt az e-mailt, amit küldtek nekem, beleértve, hogy volt bennem godalom, vagy öröm, hogy adott esetben ezt ő hallgatta -e az autójában, erre nem volt utalás, de annyit megengedtem magamnak, de aztán magában a beszélgetésben nem akartam megjeleníteni és ha valami megnyitott a dusán felé, az a padláskoncert volt, amit Szegeden láttam, teljesen véletlenül ott voltam a Krisztával, a Nemzeti Színházban ezt adták, vettem rá jegyet, a darabot játsszák, tudom is én, 30 éve, vagy nem tudom, 120 éve e, megnézhettem volna 80 milliószor, nem néztem meg, ott megnéztem, varázslatként hatott rá, aztán elvittem a lányomat a hogy hát ha rá is varázslatként hatott, hat majd. De ne, nem, hogy rá nem hatott varázslatként, hanem kiábrándító volt a Vixinház, még jó, hogy nem fordított sorrendben volt. Aztán ez a Dusán 77-es csak szolgált. a szolgált. De kis... jó a volt, és te jó is vagy. Hogy... A kisteim meg ott vesztette a, a kollár az ott vesztette engem azzal a 150 ezer forint plusz 100 értem, értem, ezért lett volna talán jó, hogy, hogy mint ahogy te is azt mondtad, ha most a padlást budapest látod van először, akkor lenne egy véleményed. Kolláról is van nyilván vagy teljesen jogos véleményed, de ha eljöttél volna, akkor lehet, hogy lett volna egy szegedi véleményed is. Lehet, ebben neked teljesen igazad van. Ebben teljesen igazad van, így aztán nem mondhatom azt, hogy nem sajnálom, mert sajnálom, de így adódott. Mondtam neki, hogy ez volt az első koncert, majd, majd a következő. És, és hogy még egy szakmai üzenetet megosztok veled, a presszernek a megnyilatkozása és a dés megnyilatkozása, amiről beszéltünk, a kettő között nyugodtan lehet húzni egy egyenest, és azt lehet mondani, hogy ennek az egyenesnek nem része a dusán. Az egy másik kérdés, hogy ő mennyire felnéz az, a presszerre, és hogyan dolgozik vele együtt. De az az emberi vonal, aminek kapcsán mi beszélgettünk a d kapcsán, és amit itt most említettem a Presser kapcsán, a Dusán koncerten, annak nem része a Dusán, függet attól, hogy része lehetne, hiszen az ő születésnapja volt, de az a désről szólt és a presserről a presszeré az ebből a szempontból rosszabb, hiszen ott egyébként a tusáról kellett volna, hogy szó legyen, a d nem kellett volna, hogy szó legyen másról. Igen, hát ez egy egész különböző másik topik, de azt gondolom, hogy az nagyon fura, hogy, hogy miből adódik az ősértettségük. Ha mondjuk még a, még a d még talán tudnék találni, de hogy a, a presszernél, hát nála a is... Erre ebbe. pontosan választ tudok neked adni. Ez semmi más nem kell hozzá, mint ahányszor valakinek van egy olyan mondata, ami egy oldalvágás, amire egyébként azt mondja, hogy nincs jelentősége, és megy tovább, ott az ember megáll, és egyáltalán nem arra kérdez rá, amit előtte mondott, hanem az összes ilyen félmondatra kérdez rá, amitől valószínűleg két eset van. Vagy bepipul az illető, és rádbassza a telefon, bocsánat, vagy pedig elkezdi megmagyarázni, és egy hihetetlenül érdekes beszélgetés jön létre, amit az én e, tapasztalataim alapján 100 emberből 99-en vállal. Te magad is tudod, hogy azért volt, ez veled is előfordult, hogy, hogy a sok jó mellett azt az egyet vetted észre, ami éppen akkor. De, de hogy, de hogy ez Fordítva, náluk... nem, én azt hittem, hogy arra utalsz, hogy velem is előfordul ilyen, igen, rendszeresen előfordul velem, de az, hogy az ember ezekre rákérdezzen, az néha többet árul el az illetőről, mint a többi mondandója. Ha nekem az a fura, hogy, hogy, hogy persze, gábban nincs oka. Mert lehet, hogy ő szerinte van, nyilvánvalóan szerinte van. De ez nem annak a kérdése, Géza, hogy van-e oka, vagy sem. Ő így éli az életet? Ez az én első pszichológusomnak a mondata, aki péklapátnak képzeli magát, az péklapát. Ez. Teljesen, így teljesen igaza volt az e-mail szerzőjének, hogy miért kellett azt mondania a presszernek, hogy ezt a dalt egyébként a karácsony Gépsnek kellett volna elénekelnie, ám ő neki koncertje van, így a Wunderliknak jut. Én a Wunderlik helyében egyébként ott helyben le is mentem volna a színpadról, mondván, hogy én nem tudtam, hogy egy karácsony vagyok. Igen, és ez most, igen, miért kellett a én ezt, szóval Hány olyan hallját, történetről így? tudunk, amikor a sobló, a karácsony és mások amiatt panaszkodtak, hogy a nagylemezeken nem jut elég szerzői hely nekik, és ebből adódóan a bevételük is csökken, mert a presszer saját magának tulajdonítja ki a lemezt. és erről nagy nyilvánosság előtt Soha a büdös életben nem beszéltek. Ugyanakkor ezzel a presszer, aki nekem nem Gábor, egy tízeskálán tízesre volt tisztában. Az lehet, hogy egy másik kérdés, hogy ő azt mondta volna, hogy ezek a dalok Lehet, hogy azt mondta volna, hogy, ezeket, hogy ő a főnök, ő dönt. Ezt mind elmondhatta volna. De legalább, el is mondta a... szerintem, ahogy én ezt tudom. Tessék? <gül> ahogy én a tudom, el is mondta. Oké, okay, de kifelé? Kifelé is el hát kell kifelé? Hát erről van szó. Igen, sőt, sőt, sőt. Jó, csak amikor itt könyvbelában... Az akkor... az image, amit ő saját magáról sugároz, az valószínűleg az ő hiteles képe saját maga részére, de, de azért az van a hobilleg. Jó, csak ne felejtsd el, hogy én tényleg eh, egyebek közt azzal akarom beírni az, a nevemet ennek a nem létező szakmának az aranykönyvébe, vagy egyszerűen csak a könyvébe, hogy, hogy hogy ezek ne legyenek benne. Itt most nem arról van szó, hogy belőlem valami sértettség szól. Itt nem arról van szó, hogy én egy kisházi, senkiházi vagyok, kisház olyan szó nincs, aki egyébként abban leli örömét, hogyha a másikhoz nem tud felemelkedni, akkor őt lerángatja erről. Egyáltalán nincsen szó. Csak azt mondom neked, hogy amikor valakinek könybe lábad a szeme a somló említésétől, és közben eszembe jut az, amit a somló egyébként tényleg elragadtatva beszélt a presszerről, tehát nem lehet a presszernek a tehetségét elvitatni, de ami a zenekarion belüli demokráciát illeti, hát az enyhén szóval nem létezett. És akkor az ember arra gondol, hogy ez a könyv, ez vajon egy hamis könyv vagy hagyma, vagy erről hogyan tud a másik megfeledkezni. De ugyanígy a Désnél, aki él, aki, aki ugye szintén úgy mászott bele a somlóba, hogy hát az ember nem is értette, illetve a somlónak a menedzserében. hát somló, Tomino, sok, sok mindent lehet mondani, de rosszat nehéz. Azon kívül, hogy link volt. De mindenki nagyon... De még egyszer, Géza, ezek, ezek a félmondatok nagyon sok, és ráadásul te is élen jársz ebben. Az az érdekes, hogy amikor az ember ezeket az interjúkat leírja, ha valami kikerül ezekből az interjúkból, ezek a félmondatok mindig. De még egyszer mondom, lehetne egy interjút csinálni úgy, hogy csak a félmondatokra kérdeznek rá, azt az, az kérdezre az ember. Nagyon, nagyon sok mindenről szól. Hát igen, de annyi minden, mikor te is csinálsz egy ilyen, gondolom, hogy annyi kérdés van mert, nem, nem ez Nem, ez, ez, ez, ez, ez egy tudatos dolog. Ez ugyanez, mint amikor hát igen, valaki igen, operál, az, hát igen, kinyitja nem. valakinek a hasát, és amit lát, az mindenféleképpen meglepetés, az, amit meg kell operálni, megoperál, de lát benne számos egyéb dolgot is, amire ott neki reflektálnia kell. Nyilván, hogy el kell látni azt, amiért megoperálta, és el kell tudni dönteni, hogy az összes többi dolog az olyan fontos e hogy megcsinálja-e beleért, hogy a beteg gyógyulását, mennyiben gátolja, mennyiben nem. Ez -e én egy Csodálom is, amikor nyilván van benne, tudom, hogy, hogy, hogy benned is ugye az a kérdés motoszkálhat, és nem teszed föl, mert mondjuk mond olyat a riportál, nyilván van, vissza amilyen kérdezni és az a tudatosság, hogy, hogy miért szamra csisszívvannál sokszor van ilyen, mert tudható, ha visszakérdezni, ott lenne vége a beszélgetésnek. Ne, jól beszélsz, nem lenne vége a beszélgetésnek, de annyira felbő bő apostrof ná az agyát, hogy annak a köde mire eloszlik, addigra 8 óra 4 perc lenne. Igen, jól látod. Köszönöm. Tegnap a barátommal való közel 5 órás beszélgetésben szerintem ilyen félmondatok nem voltak. Ettől aztán még fárasztóbb lett ez a beszélgetés. Nem rossz értelemben fárasztó, hanem... Arról nem beszélve, hogy nem beszéltünk éveken át, ugye mi jó barátok vagyunk ezt nem lehet egy egyszeri öt órás beszélgetéssel letudni. Tehát az ember nem fekszik le egy nővel, és aztán egy alkalomra összpontosítja az energiáit. Az nem hiszem, hogy szerencsés. Nem, mint hogy ez előre lett volna döntve. Elnézést a szerencsétlen hasonlatért. Mentségképpen most már másodszor jöttem bele. Ez nem volt mentség. 06171242 712 -42. ne felejtsék, hogy május 9-én az hétfő. Nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában, ahova nagy szeretettel várom önöket, akár csak a múltkori alkalommal. Ugyanolyan izgatott leszek, hogy sokan lesz neke, ugyanolyan izgatott leszek, hogy milyen lesz a beszélgetés, és sok szeretettel várom önöket. Május 9, hétfő este, fél nyaz, Aquarium Club volt lokál. Erzsébet tér, lépcső le, balra. Belépés díjtalan. 0-1-712-42 Voltam egy varázslatos koncerten a zeneházában, de nem azért, mert jó volt a koncert. Még azt sem mondanám, hogy a rendezés jó volt, szóval fellépett egy marimba vibrafonos és egy zongorista. Akik köré olyan mozgó fényeket varázsoltak a magyar zeneházában, hogy az ember azt gondolt, hogy ez valami revű. A varázslat az a hely. Varázsos. A koncert korán volt varázsos, sőt. Amikor pedig a koncert végén elhúzták a függönyöket, és az ember meglátta ugyanezt a koncerttermet a Városligetben, annak a hatását nehéz elmesélni. Volnának szakmai tanácsaim a Magyar Zenházának különsképpen a világítást illetően, de maga a ház, amit lehetővé tesz, nem először voltam ott, arról csak felső fokon tud az ember beszélni. Hozzátéve, hogy kívül belül csodálatos. Ahogy beilleszkedik a tájba, beilleszkedik hát a vasárnapot, olyan tömeg lehetett a városligetben. én csak az esti Városligetből vettem ki a részem, de közvetlen környezetem nappal is volt ott, és azt mondták, hogy egy tűzt alig lehetett lejteni. Varázsos a hely. 061.712.42. Figyelek, ha van mire. Bármire. 061 712 42. Egyszer egy este még nagyon sok éve kapott hihetetlen kommentet ez az Ári szám. Talán van, aki emlékszik még rá rajtam kívül. Egy éjszakai betelefonáló volt. De lehet, hogy nem is akarja lejátszani most a gép miért. 061-712-12 Pápa találkozni akar Putyinnal Kievbe egyelőre nem megyek nyilatkozta a koryereddel a széra főszerkesztőjének adott exkluzív interjújában úgy érzem, hogy nem szabad elmennem előbb Moszkvába kell utaznom Putyinnal kell találkoznom de én csak egy pap vagyok, mit tehetnék megteszem, amit tudok, ha Put a Putyin ajtót nyit Kirill Patriarcha biztosan nem nyit ajtót 40 percet beszéltem Kirill pátriárhával az orosz Ort ortodox egyház vezetőjével az első 20 perc azzal telt, hogy felolvasott egy szöveget, amely a háborút igazolta, meghallgattam és azt mondtam neki, ebből egy szót sem értek. Testvérem, mi nem állami klerikusok vagyunk, nem szólhatunk a politika nyelvén, csak Jézusén. Ugyanannak a szent népnek a pásztorai vagyunk, amely istené. A béke útjait kell keresnünk a szünetét. a pátria Arba nem lehet putyi minisztráns fiúja. 061-712-42 hallgatás, zene, szöveg, és ezek szerint egy relatív korai zárása a mai műsornak. 712-42 kérem ne felejtsék, hogy május 9-én hétfőn este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember lesz. Az Aquarium Club volt evidenciák felfejtése és válaszok, kérdőjelek, hallgatások, akár csak itt a belépés díjtalan. Május 9-es, fél 8 Aquarium Club volt lokál, Erzsébet tér, lépcső le, bar. A belépés díjtalan. Budapesti rendőrök a helyszín közelében feltartóztatták az autóval menekülő társaságot. Az elsődleges információk alapján 2022. május 2 délután 5 óra 10 perc körül a főváros 21. kevetében két férfi vitatkozott össze szerelemféltés miatt. A szerelemféltés mit jelent magyarul? Félti a szerelmét? Szerelemféltés miatt, amely tetlegességig fajult, egyik egy gumilövedékes fegyverrel lőtre a másikra. A fegyveres támadó eszkövetően három társával együtt egy autóval akart elmenekülni, ám a kiérkező rendőrök elfogták őket. A négy férfit a BRFK 21. keleti kapitányságára állították elő. Elszámoltatásuk folyamatban van. A meglőtt férfit a mentők súlyos szemsérüléssel kórházba vitték. Május másodikán délután 5 óra után 10 perccel két férfi vitatkozott össze szerelemféltés miatt. We got you. és könnyű testi Somogy túrnál a 67-es főútvonalon. Az eljárás adatai alapján 2022. április 24-én delt egy karádi asszony a 67-es főútvonalon haladva gépkocsiával megállásra kényszerített egy másik autót, amelyben meglátta a férjét utasként, amit egy nő vezetett. Miután kiszállt, odalépett hozzájuk, letörte az egyik kilincset, megrongálta és letépte a kárpitokat, Szőrt, zúzott, ami csak elért, ezt követően tettleg bántalmazta a járművezetőt és a férfit is. Mindkettőjüket ütötte, karmolta, majd még mielőtt elhajtott volna, megrugdalta az első lámpát és a motorháztetőt is. Az eset során a sértettek nyolc napon belül gyógyuló sérvéseket szenvedtek, az autóban százezres kár keletkezett. A fonyódi nyomozók a 28 éves asszonyk még aznap garázdaság és könnyű sértés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a rendőrkapitányságon szerelemféltésről nem esett szó Jó reggelt Jó reggelt Ezt már Erős Pál is így mondta hogy szerelemféltés szerintem jogi szaknyelven így hívják Igen És itt van a másik történet a valószínűleg szintén féltés történt, meg kárpít megrongálás, de itt a féltés szó nem szerepelt. Szerelem, szerelem átkozott gyötrelem. At egy Fiskerfélözik, és még mindig az El Simon interjúnak egy rövid részlete foglalkoztat, még pedig az, amikor uh, számomra meglepő módon elkezdett a körzeti orvos zsebében uh, turkálni. Hát. már mára mennyiben? Hát amiben elkezdtem mondani, hogy, hogy ők mennyi pénzt kapnak, hogy hogy vállal másodálást, harmadállást elmegy ide-oda, mindezt, mint egy negatív kontextusban, általánosítva. Számomra ez úgy jött át, hogy, hogy kapnak elég pénzt, nem érnek el, foglalkozzanak a betegekkel. Tehát nem tudom, ez az egész nekem nagyon furán jött ki, hogy, hogy a pénzről elkezdett beszélni. A, a, a helyzet a következő szakmailag csak azt tudom mondani, hogy nem tudok hozzászólni, nem értek hozzá. Az a része. Amire ön utalást tesz, az része annak, amiben valaki közzé tesz egy Facebook posztot, lesz annak egy története, és utána soha többet nem tud az illető, se a környezete ezügyben objektíven megnyilvánulni, mert habár erre kísérletet lehet tenni, mindig lesz valaki, aki vagy a régi környezetben, vagy egy új kreált környezetben rángatva olyan érzelmi szférát von a történet köré, amelyben annak az értelmezhetősége megszűnik. Hogy ez egyébként, amikor erről volt szó, ez mennyiben volt ennek a része, nem tudom. Ez egy nagyobb szövegnek volt egy kiragadott része, beleértve, hogy erről hogyan kéne e, újságíróknak e, megemlékezniük, és amiből nem lehet kihagyni azt, ami egyébként ennek az egésznek a része. Valójában el fog jönni az a pillanat, amikor az ember ettől már csak távolságot fog tudni tartani, mert nem lehet hozzányúlni, ez az a krumpli, ami sose ül ki. Valószínűleg ebben a kontextusban is így lehet értelmezni. Számomra ez egy eszkalációja volt a, ennek a történetnek. A De ez mérészió. az eskaláció szoros összefüggésben van a történet fogadtatásával. Igen. Hát, így mérgesednek el a dolgok. Nem voltam mindig olyan, mint amilyen most vagyok. Nem mindig ez jellemezte az alapállásomat. Nem is az alapállásomat, a hozzáállásomat. És azt sem mondom, hogy most is mindig ez jellemzi a hozzáállásomat. Mert nem. Hogy van -e egyébként ilyen hatása a miniszterelnöknek, vagy sem, valószínűleg nincs. De az, hogy mindent egy küzdelemként fogunk fel, amelyben győzedelmeskedünk, vagy alul maradunk, az ebben a formában nem lehetne az életünk része. 061-712-42 bármivel kapcsolatban. Óhaj, sóhaj, panasz, megjegyzés, kívánság. Nem tudom. Vége lehetne ennek a háborúnak. Mármint ami tőlünk keletre van. Eh, <laughs> hey. Köszönöm. <sighs> Danu Annan most arról ír, hogy az öt év feletti oltható lakosság egy tekinthető vakcinával védetnek, a többének körülbelül 4,4 millió embernek ahhoz, hogy a vakcinával szerzett védettségüket fenntartsák, újabb oltást kellene kérniük, véli a szakértő. Az újabb boltást augusztusra, szeptemberre érdemes időzíteni, mert az így megszeresző védettség kitarthat a következő őszi-téli hullám alatt. Jó reggelt! Jó reggelt, Zsigazura! A szerelemféletés kapcsán szembe jutott egy szörnyű emlékem a 900 es évek elejéről, volt egy nagyon-nagyon kedves barátunk, egy kardiológus főorvos, aki felségül vett egy fogorvosi assistenst, aki hát nem is volt különösebben szép, hozzá kell tennem. Na mindegy, a lényeg az, hogy a hölgy szült egy kisfiút, és utána hamarosan összejött egy fogorossal, És a lényeg, a lényeg, hogy a nyílt utcán, a kocsijában agyollőtték a barátunkat, ez a fogorvos. Majd a fogorvos fogta magát haza a mentésért. Nem csak magát. egy SMS elterelte a fiamat, legyen mondani, hogy tehát akkor ott tartottuk, hogy elszerette egy fogorvos. Igen, de még továbbra is házasságban éltek a kardiológus barátunkkal. Igen. Ő kiállt a kocsijával, a közelben laktak, kiállt a kocsijával, elindult. Majd a kocsiában fejbelőtte a fogorvos. A fogorvos ezután. De hogyan került a kocsiába a fogorvos? Hát az utcán leállította, és egyszer fejbelőtte, ahogyan ült a sofőrülésben. Majd hazament, és lőtte magát. Úgyhogy két halott orvos maradt ezután a hölgy után. De miért ölte meg a, a, a kardiológust, amikor a nő már vele élt? Nem, nem vele. Nem, mondom, még mindig házasságban élt a kardiológussal. Szeretője a... volt a fogorvó. Igen, ja, szeretője. Oké, okay, rendben, van. I -i -i -i igen. És a mai napig képzelje el, Szabocska Mihály utca, nem tudom mennyire is, a 11. kerületet. Szabocska Mihály utcában történt ez a tragédia, ahol adja lőtték a Mikit és uh, ott ilyen sárga macskakövek vannak, nem tudom, nagyon ritka ilyen utca Budapesten szerintem, kipeljetten sárga macskakövek vannak ezer éve, és a mai napig, hogyha ott arra járok, akkor mintha látnám, ami ott a kövön. Szóval valami retteletes emlék, pedig ez 90-es évek legeleje. Mi lett a nővel? A nő él és virul. Nem mondom meg, hogy... Kinek a családjába tartozott, ami ki maga ismeri jól egy, rádió, egy nagyon híres rádiós család, örököse lett a kisfiú, mert ott a rádióséknak nem volt gyerekük. Úgyhogy a kisfiúnak a helyzet az rendben van, a nőről utoljára azt hallottam, hogy közös képviselő volt abban a házban, ahol laktak, úgyhogy de hát mondjuk mondjuk senki nem tartotta utána vele a kapcsolatot, érthető módon. De miért? A nőnek mi volt a vétke? Hát. Maga sosem volt senkinek se a szeretője? Fú, de voltam, hát akkor voltam, meg... de senkit nem öltek meg miatt. A Én ezt értem, azokat. de erre azt lehet mondani, hogy ez csak véletlen. Igen, meg, meg, meg mondjuk állítólag, állítólag oda-vissza ment, ment a háború. Minden én ezt komolyan. értem, de, mi, de e, miért legyen magáról jobb véleménye, mint amilyen véleményem magának van arról a nőről? Csak azért egyébként, meg kiírták. Egyébként nincsen olyan Hát de, de figyelj, én most már nem, róla... nem tudjuk visszacsinálni, mégiscsak e, amit mondott, azt mondta. igen. Csak nem számíthat meg... arra, hogy kérdezni fog. Egy maga mindig kérdez. De nem, hát nem egyszerűen evidens. Hát most ugye azt lehet mondani, hogy szokatlan, de hát azért, ha valaki ebben a szituációban volt, a kérdés az, hogyha valaki megcsalja a férjét vagy a feleségét, akkor e, átgondolja azt, hogy záros határidőn belül valaki főbelülheti. Szerintem, hogyha egyébként Ez ezzel reálisan számolhatnának az emberek, talán kevesebb lenne a megcsalás. Lenne. Igen. Igen, valószínűleg mindenki üsséges lenne. Hm. De nem vagyok benne teljesen biztos, mert valószínűleg az emberek azt gondolnák, hogy önmagában az a tény, hogy a férjüknek vagy a feleségünknek van egy lőfegyvere, azért az nem feltétlen jelenti az, hogy ő rajtuk akarná kipróbálni már azt követően, hogy kiderül, hogy... A, fó, a kardiológus tisztában volt a helyzettel, vagy nem volt tisztában? Tisztában volt, tisztában volt, és ma, azért mondtam az előbb azt, hogy oda visszament a háború, tehát hogy ő is elkövetett mindenféle csúnya dolgokat, de hát nyilván nem olyan, ami, ami fegyveres lett volna. Jó, hát erre mondják ugye a szakemberek azt, hogy ilyenkor milyen tudatszűkülés van, én nem öltem meg senkit se, voltam szerető, rossz emlékeim vannak róla, kurva hosszú ideig tartott, tehát, és ez csak miattam volt, tehát hoztam egy rossz döntést, és aztán nagyon bátran kitartottam mellette. Az életem meghatározó periódusa volt, sokat tanultam belőle, iszonyatos baromságokat csináltam, tehát szavak nincsenek le. Hmm. Hát csak egyetett eszembe a szaváncért, és... A szerelemféltés önmagában az nem egy rossz dolog. Um, hogy az emberből mit vált ki. Én csak azt tudom, hogy mi öregek mindig azt mondjuk a gyerekeinek, hogy majd az idő megoldja, amit ők nem hisznek el, aztán jönnek ők, mint szülők, és előbb-utóbb ők is ezt mondják. De biztos van, aki ennél hatékonyabb tanácsal tud előállni. Anyámnak az a szövege, miszerint ne fussak olyan szekér után, ami nem vesz föl, arról konkrétan tudom ma már, hogy farogság. Igen, vannak ilyen ősiben. De anyámnak voltak amit... ilyen mondatai. Apukám pedig olyan nagy egyszerre lezárta a helyzetet, azt mondta, hogy az érzelmi, az érzelmi életem az anyámre szortja, között az én orvosapám. Így. Érzelmi Ennyi? élet, anyám. Tehát ez mint a izém, mint a, a, a rendőr. Most tehát ez így leválasztotta magáról, tehát így késsel. Hát ez van Azért elbeszélgettem volna Apám szeretőjével, ha nem hal meg De meghalt Közben 9 óra Két perc lett, drága szíveim Akarnak velem még csacsogni? Ülök rendelkezésükre, de akkor kedjenek velem valamit. 061-712-42 először. Igen. Jó reggelt, el, el vagyok. Képzel, az én apám szeretője is mostanság halt meg az előtt másfél hónappal. De maga beszélt vele? Ismertem, persze. Ja. Apám az úgy ért azért, hogy az utolsó 15 évében gyakorlatilag megvoltozta, hogy szerdán és szombaton nem aludt anyám anyámal, akivel volt egyfajta viszonya, azt inkább nem menjünk bele mélységeiben. Ez akkor a szeretőjénye volt, akit én ismertem. De ez az elmúlt 15 évben volt? Ö, nem, apám 10 évvel ezelőtt. Igen, 10 évvel ezelőtt halt meg. Magyarul, hogy igen, igen, igen. Néli túlélte. A hölgy túlélte. És az anyja? Ő is, ő még És ő hogy reagált a szerető halálára, ha tudja? Természetesen tudja, ismerték is egymást e, egyszer, amikor apám valamiért megszüntette a kapcsolatát a szeretővel. Az apám azért nem volt egy egyszerű meset, akkor anyám ám Tudja, szeretővel... ez azért nagyon furcsa, mert amikor azt mondják, ugye ezek a fél az Apám nem volt egyszerű eset, az ugye arra vonatkozik, hogy valahogy az ember magyarázza, felmentse a külön kapcsolatával a kapcsolatos gondolatait. Mit jelent az, hogy az apja nem volt egyszerű eset? Ki az egyszerű eset? Cs Mi csinálunk a könyvelő álmával, akiről azt hiszik, hogy egyszerű könyvelő, aztán éjszaka meg kiderül, hogy mit művel. Tehát, jó, de mit jelent, hogy az édesapja nem volt egyszerű eset? Meglehetősen sokat basztatta az agyukámat kötözködött vele, basztatta, nem volt semmilyen agresszivitás, tehát ő nem volt csak verbális agresszivitása volt, soha nem volt neki semmi elég, engem is basztatott ilyen szempontból. Be beszéljünk éve. szebben. Igen. Tehát, hogy komoly nyomást helyezett, így a családra komoly magas elvárásai voltak, és... A elégedetlen volt? Igen, alapvetően mindig igen, volt, ez volt a legfőbb jellemzője. De mi nem Ezt költözött el... el? Ez mindig egy jó kérdés volt, mert én is mindig azt mondtam, hogy már réges-régen el kellett volna válniunk, de ők együtt maradtak. De miért? kifolyólag. Tényleg nem tudom igazán. Figyelj, szempontból feljöttek vidékről, ott eladták a házat, Budapesten egy normális lakásra a Bácskai utcában volt lehetőségük vásárolni. Zugló? Zuglóban, igen. És kényelmi szempont volt, szerintem ezért maradtak együtt. Tönkretették egymás életét? Hát inkább a apukám, az anyukámét ilyen szempontból. De együtt voltunk, tehát hogy volt egy ilyen kirakat, én nagyon szerettem az apámat, ő is szeretett engem, csak ezt tudtak tudta kimutatni. De a nőnek ki tudta mutatni a másiknak? Ő szerintem a nap sem tudta igazániból. Az egy milyen kapcsolat volt? Abszolút egy szeretői kapcsolat, csak az a hölgy az kifejten tudott az apám nyelvén beszélni. Neki volt férje? Őt. Neki is meg, ha neki már nagyon régen meghalt a férje. Tehát amikor ők együtt volt, akkor neki már nem volt férje. Ugye az én történetem Dióhéjban az, hogy... A gyerekkoromat kihagyom, mert úgy nagyon hosszú lenne. 10-15 évvel ezelőtt, nem tegnap, egy zsidó tematikájú ünnepségen oda jön hozzám egy fiatal lány, hogy mi majdnem rokonok lettünk. Nem nagyon értem a történetet. Előbb-utóbb ez egy közismert család, több szempontból is közismert majd prezentálja az édesanyját, aki elmeséli nekem, hogy az ő anyja és az én apám évtizedeken keresztül voltak egymás szeretői. Ugye a kislány nyilvánvalóan a nagymamájáról beszél. Ezek után én többször találkozom a hölgy lányával, elsősorban emlékeim szerint a Tabáni kakasban, hogy miért pont ott, nem tudom. Csak így meg bennem marad. És beszélgetünk erről a dologról, Felvetődik, hogy találkozzak-e az édesanyjával, amit először hárítok, mint mindent. Én mindent hárítok, ami egyébként nekem fontos. A beteljesedéstől, a következményektől való félelem, de ez mindenre vonatkozik az ögyelet összesz félájára, ebben jelentős változások történtek, de nem szűnt meg. Az elmesélés alapján apám és a hölgy gyakorlatilag végigkefélték az egész életet. Az én születésem előtt, az én születésem után, az anyámmal való házasságkötés idején, a nő elmegy Hollandiába, feleségül megy egy x kereskedőhöz, már azt követően, hogy apámnak többször felajánlja különböző vállások után, vagy egy vállás után, hogy házasodjanak össze, de apám nem hagyja el az anyámat, akiről kiderül, hogy tudja, hogy volt ez a viszony. Én meglehetősen kegyetlenül, vagy nem tudom, de mindesetre nem tapintatos formában kérdezek erre anyámnál, hiszen apám akkor már rég halott Anyám kitérő válaszokat ad, de a barátnőmnek és a lányomnak hosszabban beszél erről, bár részleteit tekintve nem. Én elhatározom, hogy találkozom a nővel, amit a lánya megtagadt tőle arra való hivatkozással, hogy az édesanyja magas életkora miatt, nem akarja, hogy őt ez alapvetően megzavarja. Évek telnek el, amikor egy társaságban egész véletlenül egy orvosról kiderül, hogy a paciense, a hölgy hosszú keresgélés után és hosszas biztatás után megadja a telefonszámát és a címét. Ez már idén történik, valamikor márciusban, én még mindig heteket töltök, már elképzelem, hogy hogy fogok oda menni, egyébként az utolsó regényemben erről hosszan írtam. Tehát ez megvan örökítve, és az a regény se tegnap készült. Majd néhány nappal ezelőtt elmeséli azt, hogy valamilyen okból beszélt az illető hogy lányával, aki elmondta, hogy idős édesanyja januárban itt nem részletezett körülmények között átadta a, a lelkét az úrnak, és ha azt mondom, hogy én meglehetősen törődött vagyok a tegnapi dusán, vagy a barátommal való beszélgetés okán, bármennyire hihatatlan, ennek az elmaradt beszélgetésnek, ennek az egész nyomasztó súlyának a terhe, ez most is rajtam van. Én nagyon kötöttem az apámhoz, kötöttem az anyámhoz is, de valamiért az apámhoz másféleképpen kötöttem és valami olyasmit szerettem volna megtudni ettől a nőtől, amit már mástól soha se fogok megtudni. Azt már nem. És ennek a súlya iszonyatos teherrel nehezedik rám, beleértve, hogyha erőszakosabb lettem volna, akkor felkereshettem volna, hogy szóba állt volna velem, vagy sem, ezt sem fogom megtudni már soha. Most van egy SMS, benne egy telefonszám és egy cím, egy olyan valakiről, aki már nem él. Nem nem él. Sajnálatos. Hát, hogy sajnálat, igen. A sajnálatos szó azt mutatja, hogy el-el átfogta a történetet, érzelmileg nem azonosult vele. De nem is kell. A sajnálatos... Hát az nem a legalkalmasabb jelzős erre a történetre. Közben 9 óra 11 perc lett, vagy 12. 061-712-42 másodszor. Ily, Ily. Szenes Andrea ismerősnek jelölt. Ez mindig történnek meglepő dolgok az életben. Szenes Andréával nem volt kiegyensúlyozott a kapcsolatunk. Most meséljem el, hogy olyan alakult az életem, szeres Andrával. Azt hiszem, hogy ez most nem már 9 óra 12 perckor nem lenne jó ötlet, de bennem azért van késztetés. Hm. Ma van a Pogány gyóri születésnapja. Ma van a Német Juszi születésnapja. A Fényokatalinnak is ma van a születésnapja. Na no, hát, na no, 1 hát. 061, 712, 42, senki többet? Mondtam, hogy nagyon kell pisélnem. Valaki írt egy esemést. Katonak Lárit hívom, ha ez az ő telefonszáma. De nem veszik fel. Hogy most katonak nem veszi fel, vagy valaki egészen más, hát ezt ki tudja. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó adás, akkor holnap 6 óra után, de még 7 óra előtt találkozunk. Ne felejtsék, hogy május 9-én nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. Egy CD eltűnt. Jaj! Megvan. Állétemben, Döröpont, fial Gmail.com a legjobbakat.